Kapitola 28. Urážka Kuvéry V Badary Kášramu začal tou dobou Judištyra náhle pozorovat zlověstná znamení. Zvedl se prudký vítr, který metal pádovcům do tváře písek a oblázky a z oblohy padaly meteority. Slunce zahlila temnota, země se třásla, padala oblaka prachu a z nebe se ozývaly výbuchy. Všude kolem sebe bratři slyšeli vyděšený křik ptáků a zvířat. Judištěra se rozhlédl. Kde je Pýma? Vydá se snad jeho bratr za nějakým dobrodružstvím? Tato znamení jasně dokazovala, že se někde něco významného děje. Když Judištěra nikde by mu neviděl, začal se bát, že by právě on mohl být příčinou těchto znamení. S úzkostí promluvil ke svým bratrům. O neporazitelní, chopte se zbraní. Zdá se, že nadešel čas, abychom projevili naši odvahu. štěra se obrátil k draupady. Víš, kde je Píma? Chystá se provést nějaký úžasný čin? Nebo ho již provedl? Tato znamení jasně svědčí o bitvě. O hrdino! Dnes ráno jsem ti věnovala, zlatý lotos. Požádala jsem Bhímu, aby těchto květů přinesl více a on se i hned vydal po této hoře vzhůru. Judištira okamžitě pochopil, že Bhíma rozlobil nebeštěny tím, že se jim pokusil lotosy vzít. Rychle odešel za Gatotkačou a řekl mu. O vládce oblohy, hrdinstvím a schopnostmi, se vyrovnáš nebešťanům. Potřebujeme tvoji pomoc. Vypadá to, že můj mladší bratr odešel vzhůru do oblasti bohů. Vájův syn dokáže vyskočit do nebe a seskočit, kdy se mu zachce. Pohybuje se rychlostí větru a vydal se najít nebeské lotosy. Prosím odnes nás na místo, kde rostou, abych viděl, čeho se dopustil. Gatotkača souhlasil a se svými stoupenci odnesl pándovce, draupadí i bráhmany do Saugandiky. Gatotkač tam byl již mnohokrát a cestu tedy dobře znal. Když se snáčeli u jezera k zemi, spatřili býmu, jak stojí s na břehu a z dálky ho pozorují vašové s velkýma očima. Mnozí z nich leželi na zemi i ve vodě, s rozbitými hlavami a údy. Judištyrou tento pohled otřásl. Přistoupil k Bímovi, objal ho a řekl. O, synu Kuntý, co jsi to udělal? Buď požehnán. Ale jestli mi chceš prokázat dobrodiní, pak již nikdy nejednej tak nerozvážně, abys urazil nebešťany. Když strážní jakšové uviděli judištěru, sepěli ruce a pokorně se mu poklonili. Pádův syn se omluvil za to, co provedl jeho bratr a utěšil je laskavými slovy. Když viděl krásu onoho místa, zatoužil se tam se svými bratry zdržet. Požádal stráže, ať pro ně od kuvéry vyžádají svolení zůstat. Když se kuvéra doslechl, že tam přišel pádův syn, potěšilo ho to a svolil. Judištera se svou družinou tedy nějaký čas zůstal na vysokých svazích horikanta Mádana a užíval si tamního nebeského prostředí. Po několika dnech si Judištera přál navštívit kuvéru. Když jednoho rána seděl na břehu jezera, řekl Bhímovi. O bratře, s Lomašou a ostatními bráhmany jsme navštívili všechna svatá místa. Navštívme nyní to nejsvatější z nich Kuvérovo sídlo, které neustále navštěvují Sidhové a Mudrci. Napadá tě nějaký způsob, jak bychom se tam mohli dostat? V zápětí poté, co Judáš domluvil, však oblohou zazněl nebeský hlas. O králi, tímto způsobem se do nedostupného Vajšravanova sídla nedostaneš. Vrať se do Badary Kášramu. Od tamtud půjdeš do Vryšaparvovy poustevny a potom do Áštyšénovi, odkud již Kovérovo sídlo sám uvidíš. Když hovořil nebeský hlas, chladný a voňavý vítr k ním zanesl spršku květů. Daumia řekl. Musíme dbát tohoto příkazu bohu. Měli bychom odejít okamžitě. Posledních několik týdnů před Arčudovým návratem trávili pándovci čas ve společnosti mudrců, ale Bhýma se často toulal pohoře se svým synem Gatótkačů. Jednoho dne, když byli oba pryč, se v mu objevil mocný rákšasa. Vlastně tam byl celou tu dobu, ale měl podobu bráhmany a tak ho bratři nepoznali. Chtěl unést draupadý. Když viděl, že se mu naskytla příležitost, projevil svoji hrozivou podobu a jednou rukou uchopil judištyru a dvojčata a druhou draupadý. Zmocnil se také zbraní pádu a potom vyrazil do lesa. Sahadévovi se podařilo z jeho sevření vyprostit, a popadl svůj meč zvaný kaušika. Začal démona pronásledovat a zároveň hlasitě volat býmu. Judištěra se na rákšasu obořil. O, ty hlupáku! Tvoje cnost se vytrácí a přesto na nic nedbáš. Co si myslíš, že svým odporným chováním získáš? V tomto hmotném světě závisí život nebešťanů, pitů, sidhů, zvířat a dokonce i červu a mravenců na lidech. To platí i o tvém rodu. Judištěra poučil rák Rákšasu o vzájemné závislosti všech živých bytostí. Lidé oběťmi a zbožnými činy uspokojují bohy i Nejvyššího pána, a ti jim a všem ostatním tvorům na oblátku dodávají vše potřebné. Pokud lidé trpí a nemohou jednat zbožně, má to vliv na všechny bytosti. Judištěra hovaroval. O ty darebáku, jelikož jsi se k nám zachoval nevděčně, navzdory tomu, že jsme se o tebe tak dlouho starali a nyní se ještě pokoušíš unést naši manželku, nepochybuj o tom, že spěješ k záhubě. Rákša se pocítil, že Judištěra nesnesitelně stěžkl a to ho donutilo ubrat na rychlosti. Tak se ho Sahadejevovi podařilo dohnat. Judiště zvolal. Neboj se tohoto si bratře. Přinutil jsem ho zpomalit a cítím, že býma je již nedaleko. Sahadeva se postavil před rákšasu a řekl. Bojuj, tuto ženu se ti podaří unést do lesa jen přes moji mrtvolu. Jinak zemřeš. pádů v syn Sahadeva a jsem zde, abych tě strestal. Zatímco se sahadéva oháněl mečem, dorazil tam býma třímající ký. Když spatřil své bratry a draupadý v rákčasových spárech, splál hněvem a zařval. O ty hříšný darebáku, již dávno jsem tě odhalil, když jsem tě viděl prohlížet si naše zbraně. Ale protože jsem se od tebe ničeho neobával a byl si v převleku bráhmany, nezakročil jsem proti tobě. Ten, kdo zabije svého hosta, i když ví, že jde o nepřítele, se dostane do pekla. Také tě nešlo zabít, dokud nenadešel tvůj čas. Dnes si stáhl ruku na bezhřížnou draupadí a tak si sám sobě zkrátil život. Spolkl si háček připevněný ke šňůře osudu a tak jako ryba zahyneš. Nyní odejdi tam. Kam již odešli Hidimba i Baka. Rákša zase vylekal a draupadý a její manžele pustil. Rty se mu třásly vstekem a osobil se na Býmu. To ty jsi hříšný! Vím, že jsi zabil ty Rákšasy. Teď jim obětuji tvojí krev. Pojď a bojuj! Čekám na tebe! Píma bez dalších slov vyrazil démonovi vstříc. Když viděl, že není ozbrojen, odložil svůj tíj a chytil ho holýma rukama. Démon se mu postavil jako Asura Vritra Indruvi. Během jejich divokého boje se země pod jejich těžkými kroky otřásala. Dvojčeta mu šla na pomoc, ale Bhima je zastavil. Tomuto démonovi jsem více než rovnoceným soupeřem. Při mých zbožních zásluhách, Obětech a mých bratrech přísahám, že ho dnes zabijí. Boj mezi člověkem a rádčasou zuřil dál. Zmítali sebou sem a tam a uštědřovali si hrozivé rány. Nárazy jejich pěstí zněly jako údery hromu. Když se váleli po zemi ve vzájemném sevření, lámali obrovské stromy. Potom je popadli a použili k boji. Vzduchem přitom létaly třísky z rozštípaných stromů. Když už kolem nich žádné stromy nebyly, používali kameny a kusy skal. Oba bojovali s plným nasazením na život a na smrt, bez jediné chvilky oddechu. Vypadalo to, jako když se s horou střetává z hluk mraků. Když po sobě metali balvany, Zdálo se, jako by z nebe padaly meteority. I když se znovu a znovu zasahovaly kameny do hlav a těl, ani jeden ze soupeřů neuhnul. Zápasili jako pár rozuřených slonů, skřípali zuby a řvali. Strašný boj trval téměř půl hodiny. Nakonec býma zvedl pěst připomínající pětihlavého hada, a strašlivou silou udeřil rák šasu do krku. Ten omdlel a jíma ho v pádu zachytil. Oběma mocnýma rukama ho zdvihl do vzduchu a praštilím ozem. Potom svého mrtvého soupeře proměnil v bezvaru hroudu masa. Holýma rukama utrhl démonovu hlavu a odhodil ji stranou. Krví potřízněná hlava. S očima vytřeštěnýma do kořán a sevřenými rty se odkutálela jako obrovský plot chlebovníku. Démonovou krví postříkaný Býma předstoupil před Judištěru a se sepjatýma rukama se mu poklonil. Judištěra a jeho bratři pak Býmu velebili, tak jako Indru v nebi velebí Marutové. Na to se bratři vrátili do ášramu. Od Arjunova odchodu uplynulo téměř pět let a Lomáš a pándovcům prozradil, že ho mohou již brzy očekávat. Potom jim doporučil, ať se vydají ještě výše nahoru, kde se s ním setkají. Pándovci si vzali svůj skromný majetek a spolu s Dhaumjou, Lomášou a několika dalšími bráhmany vylezli na vysoko položenou planinu na Gandhamádaně. Jak nebeský hlas předpověděl, přišli do ášremů vznešených mudrců v Rishaparvi a Árštešény. S nimiž nějaký čas zůstali a získali od nich duchovní pokyny. Árštešéna jim řekl, že výše ušít nemohou. Nad tímto místem začíná cesta na vyšší planety. Žádný člověk, který není zcela čistý a prostý hříchu, tam nemůže vstoupit. Podél této cesty leží místa, kde si bohové užívají radovánek. I odtud je slyšet jejich timpány, bubínky a víny. Arštyšena bratrům řekl, že na vrcholu hory byl. A na vlastní oči Bohy viděl. Viděl také Gandarvy, Vidyádhary, Kimpurúši a další nebeské bytosti, doprovázené Absarami. Často tam bylo možné spatřit vznešeného pána bohatství Kuvéru, uctívaného nejlepšími zjakšů. V té době celá oblast zní melodickým zpěvem Sámavédy. K uctívání slavného lóka Kuvéry. Se přidávají i dajťové, dánavové a sidhové. Rishi Bratrum navrhl, aby zatím v klidu a míru žili v jeho ášramu, dokud se Arjuna nevrátí. Jeho pohled spočinul zvláště na Bhímovi, jemuž řekl. Žij tady klidně, spokojeně a buď trpělivý. Brzy přijde čas, kdy budeš moci ukázat svoji sílu. Bez pochyby rozdrčíš svoje nepřátele a budeš vládnout zemi. Když si pándovci prohlíželi okolí, cítili se, jako by již byli na nebeských planetách. Rostly tam všechny druhy stromů a každý strom kvetl či byl obtížen množstvím lahodných plodů. V bohatém listoví si hráli sladce zpívající ptáci a pávy s roztaženými ocasy připomínali koruny stromů. Jezero se jen hemžilo vodním ptactvem, zdobili ho lotosy a vzduchem zněl bzukot opojených včel, které pily nektar vytékající z kalichů lotosů. Bratry ovýval mírný vítr, nesoucí nebeské vůně a jemné kapky chladivé vodní tříště. V tomto kraji žili nesčetné druhy zvířat, všechny mírné a neškodné. Jednoho dne, když Pánovci a dreupadí seděli na břehu jezera, spatřili obrovského orla Garudu, snášejícího se k hladině. Planů zlatou září a jeho ohromná křídla zvedala vichr, kterým byčoval les a schazoval k zemi spršky pršky květů. Stromy nejblíže k jezeru svým náporem při sestupu zpřelámal a hora se otřásala. Letěl rychlostí větru a před očima pánovců odnesl mocného hada nágu, který žil v jezeře. Garuda chytil nágu do svých pařátů, vylédl vysoko nad horu a zmizel v dáli. Jak orel odlétal k severu, vítr vytvořený jeho křídly smetl z vrcholu hory stovky květů, které dopadly na místo, kde seděli pánovci. Dreopadý při pohledu na pětibarevné nebeské květy řekla Bímovi. O nejlepší z baratů, pohleď na ty nádherné květy, které se snesly z vrcholů hor. Jistě pocházejí z kuvérova sídla. O hrdino, jak si přeji to nebeské sídlo spatřit. Rákšosové Jakšové a další mocné bytosti ho však silně střeží. Kež by tu byl Arjuna. Když Agni pálil leskandava, váš neporazitelný bratr držel v šachu celý zástup bohu i s jejich nebeskou armádou. Draupalí tak k Býmu rozpustile popychovala, ale ten se při jejich dalších slovech zamračil. Jistě i ty dokážeš čelit jakémukoliv nepříteli, člověku i nebeštěnovi. O Bíma Sénu. Rozpraž všechny si do deseti světových stran pouhou silou svých paží. Vystupme všichni nebo jasně na tento horský vrchol. Tuto myšlenku chovám vyslíš nějakou dobu. Toužím tento vrchol spatřit pod ochranou tvé odvahy. Býma vypadal jako zraněný bík. Draupadina slova nemohl snést. Bez otálení vstal, Vzal zbraně a vyrazil po horském svahu vzhůru. Tento mocný muž, pohybující se jako lev, vysoký jako mladá damaroň, spletí barvy leštěného zlata, širokými rameny a krkem připomínajícím lasturu, sehnal směrem ke strmé skále, vedoucí na vrchol hory. Rychle nalezl úzkou průrhu, kudy mohl vylézt nahoru která byla obyčejným lidem nepřístupná. Chytal se keřů a štěrbin ve skále a rychle šplhal. Když dosáhl vrcholu, dostal se na rozlehlou planinu, na níž spatřil kuvérovo sídlo. Zdobili ho zářící zlaté a křišťálové budovy nebeských tvarů. Nebeská sídla obklopovaly vysoké zlaté zdi, posázené drahokami všech barev. Píma se opřel o konec svého luku a s údivem hleděl na město. Kolem dokola stály hradby a věže a zdobily ho obrovské brány a řady vysokých stožárů, na nichž se ve větru třepotaly barevné vlajky. V zahradách vně města ležely velké hromady drahokamů a podél hradeb vysely girlandy. Stromy se vymykaly lidské představivosti a Bíma kolem nich spatřil mnoho krásných absar tančících na melodie nebeské hudby. Pohled na Kuvérovo bohatství mu zarmoutil. Neboť si vzpomněl na to, které kdysi patřilo Judišterovi. V zápětí ho popadl stek při pomyšlení na Durjodanovi zločiny. Uchopil lasturu a zatrubil na ní z plných plic. Zvuk se ozvěnou rozléhal po vrcholu hory a všechny tvory zachvátil strach. Vystrašení strážní rákšasové a jakšové z hradeb uviděli býmu s jeho lukem, mečem a kijem. Tisíce jich vyrazili ven a s hněvivým hřevem se hnali proti němu. S napřeženými ký, meči, oštěpy, kopými a sekerami Vypadali, jako by při útoku planuli. Býma na ně vystřelil stovky šípů, které jim rozbíjely zbraně a sráželi rákšasy, pohybující se po zemi i po nebi. Jakšové býmu sevřeli ze všech stran, takže vypadal jako slunce zahalené mraky. Býma nebojácně tasil silmeč a útočníkům utínal ruce, nohy a hlavy. Během boje se řvoucími jakši byl zmáčen deštěm krve. Přestože na něho nebeští bojovníci útočili ze všech stran, neuhnul a ani odvaha ho neopouštěla. Poranění jeho zbraněmi začali ve strachu ustupovat a zděšeně křičeli úzkosti. Odhazovali své zbraně a prchali do všech stran. Velitel armády jakšů manymán hněvivě oslovil své prchající oddíly. Jak vysvětlíte Vajšravanovi, že jediný člověk zahnal na útěk obrovský počet jakšů? Mocný manimán ozbrojený šipkami, ký a oštěpy stál neochvějně jako hora a jeho hlas hřměl jako zvuk bubnu. O člověče, bojuj! Přišel si do sídla pána bohatství kuvéry a nyní se ti poštěstí spatřit i sídlo Jamarádži. Manimán se s děsivým hřevem vyřídil na Býmu, který okamžitě vystřelil tři šípy a každým z nich probodl Manimánovi bok. Manimán potom po Býmovi mrštil svým kýjem, který letěl jako blesk. Býma vystřelil šípy, které ký zasáhly plnou silou, ale nedokázali ho zastavit. Rychle tedy zdvihl svůj ký a udeřil blížící se jakšu v silou blesku. Když Manimán viděl, že se ký zlomil, mrštěl na býmu železní ký. Vzduchem letící ký se zlatou rukojetí hřměl, a šlehali z něho jasně oranžové plameny a spršky jisker. Býma uhnul, ale ký ho zasáhl do ruky a těžce ho zranil. Když býma na okamžik zavrávoral, Manimán vyrazil vítězný pokřik, ale býma se brzy schopil. Opět pozdvihl svůj kij zvaný Šajka a s hrozivým řevem se vyřítil na manimána. Jakša vrhl jako slunce zářící obrovskou šipku, která hlasitě svištěla vzduchem. Bíma zatočil kýjem a srazil stranu. Potom se rozhodl svého protivníka bez dalšího otálení zabít. Roztočil šajku nad hlavou a hnal se na jakšu. S výkřikem, který se rozléhal po celé hoře, mrštil po Manimánovi kýjem. Ten ho s děsivým zaburácením plnou silou zasáhl do hrudi a srdce mu rozpůlil vedví. Jak padl k zemi jako palma vyvrácená hurikánem. Zbýlí jakšové a rákšasové při pohledu na mrtvého velitele uprchli. Pýma stál sám na náhorní planině, rozlížel se kolem a očekával další útok. Hluk bitvy dolehl až k a jeho bratrům. Když uslyšeli z horských jeskyní ozvěnu hlasitých válečných výkřiků a dalších zvuků, zachvátila je úzkost. Od Draupary se dozvěděli, že Bhima se opět vydal nahoru. Judiš teda sebou vzal dvojčata a rychle vyrazili za ním. Vystoupali nahoru a přišli na planinu, kde stál býma. Vypadal jako Indra po té, co v bitvě zabil všechny Dánavy. Kolem něho ležela mrtvá těla nesčetných jakšů a rákšasů. Mnozí další leželi na zemi, s údy s přelámanými odbými a ještě se hýbali. Judištěra a dvojčata přiběhli ke svému bratrovi a objali ho. Čtyři pándovci potom společně usedli na vrcholu hory. Judištěra se rozhlédl po nebeské oblasti a káravě řekl. O, synu kunti pro tvoje jednání zde není omluvy. Nikdo by neměl urážet krále ani bohy. Žijeme v kuvérově království a ty si ho svojí nerozvážností nepochybně urazil. Takové jednání tě není hodno. Tak jako nepravda není hodna asketu. Cítíš-li vůči mě nějakou úctu, pak se již takových činů nedopouštěj. Pýma zahanbeně sklopil oči. Bolelo ho, že je jeho bratr je tak rozčilený. Judiš teda přemýšlel, co udělat. Kuvéra je mocný vláci jak šů a jeden ze strážců ve smíru. Kdyby se urazil, dostali by se do opravdu svízelné situace. Vše vědoucímu bohu nemohou uniknout a o s ním nemůže být ani řeč. Lepší bude snažit se ho nějak upokojit. Čtyři pándovci tiše seděli a sami vypadali jako bozi, kteří se stoupili na tento horský vrchol. Mezitím poražení Jakšové a Rákšasové utekli ke Kuvérovi a oznámili mu, co se stalo. Když Bůh slyšel, že jeho velitel a přítel Manimán byl spolu s mnohými dalšími bojovníky zabit, rozhořil se a poručil svým společníkům, ať mu zapřáhnou kočár. Kuvérovi služebníci i hned přivezli jeho kočár, tažený stovkou koní, barvy temných mraků, z nichž každý byl ozdoben zlatými girlandami a drahokami. Koně hlasitě ržáli a zvedali hlavy, když bojský kuvéra nastoupil na kočár, oslavován gandarvy a čárany. Ku véru v kočár letící po nebi následovalo tisíce předních ozbrojených jakšů ve zlatém brnění, kteří vypadali jako horské štíty. Nebeský kočár při jízdě oblohou jakoby polikal atmosféru a bortil nebe. Pán bohatství cestou přemýšlel o hýmově druhém útoku na nebeštěny. Jak to, že si ten člověk dovoluje jednat z bohy tak drze? Pýma však samozřejmě není obyčejný člověk. Je to judištěrův bratr a judištěra je samotný dharma On a jeho bratři se narodili jen proto, aby splněli záměr bohů. Kuvéra si potom připomněl kledbu, kterou před dávnými časy vyslovil Rishi Agastya. Ovšem, jak jinak by mohl být mocný Manimán zabit? Býma se stal nástrojem a prokletí. Jak se kuvéra blížil k vrcholu, na kterém pádovci seděli, jeho hněvivý výraz se změnil v úsměv. Pádovci spatřili blížící se nebeský kočár a se zježenými vlasy rychle vstali se sepjatýma rukama, aby kuveru přivítali. Kočár zůstal stát ve vzduchu nedaleko Pándovců kteří s obavami hleděli zhůru. Jakšové doprovázející kuvéru se snesli na vrchol hory jako hejno velkých ptáků. Kuvéru potěšilo, že na něho bratři hledí s úctou. Jakšovští bojovníci si všimli kuvérovi nálady a zůstali klidně stát se skloněnými zbraněmi. Čtyři bratři předstoupili před kuvéru a poklonili se mu. Kolem kuvéry se poté zhlukly tisíce obrovitých rákšasů s ušima špičatýma jako oštěpy. Kuvéra vypadal jako svěží mladík. Zdobil ho věnec a girlandy nebeských květů. V rukách držel smyčku a meč a na rameni mu visel ohromný luk. Býma který stále přijímal kýj. Na něho hleděl bez strachu. Kuvéra se na býmu usmál a potom se otočil k judištirovi se slovy. „O Párto, jsme si dobře vědomi toho, že vždy myslíš na dobro všech tvorů. Setrvejte tedy bez obav na tomto vrcholu hory. Také se nezlob na býma sénu. Jeho zabíjení jakšů a rákšosů bylo předurčeno osudem. Od chvíle, co jsem to pochopil, Začínám z něho mít radost a můj hněv mizí. Kuvera pohledl na býmu a s úsměvem mu řekl. O dítě, o nejlepší z ovců, nezlobím se na tebe. Odlož své zbraně. Pro draupadino potěšení si jednal ukvapeně a znevážil si bohy, spoléha je jen na sílu svých paží. Přesto jsem s tebou spokojen. Nesi mě zbavil hrozivé Agasiovi kledby. To, že mě takto urazíš, bylo předurčeno. Proto ti nepřičítám žádnou vinu. To vzbudilo Judišterovu zvědavost a požádal kuvéru a tím onu kletbu vysvětlí. Jsem překvapen, že po rozněvání prosulého agasty si nebyl okamžitě spálen na prach. Kuvéra Judišterovi vyprávěl, jak jednou cestoval si do Kušavatý kde se mělo konat schromáždění bohů. Doprovázeli ho statisíce jakšů vedených Manimánem. Když překročili řeku Jamunu, spatřili na jejím břehu sedět zářícího Agastiu, který se tam věnoval Askezi. Manimán mu z pouhé domýšlivosti a pošetilosti plivl na hlavu. Kuvéra i hned předstoupil před Ryšiho, aby se omluvil. Ale Agastia plál hněvem a vyřkl kledbu. Jelikož mě tento zlovolný darebák urazil ve tvoji přítomnosti, spolu se svými oddíly zahyne rukou člověka. Budeš kvůli tomu truchlit, ale až toho člověka spatříš, tohoto hříchu budeš zbaven. Kuvéra řekl, že pohled na bímu ho nyní od Agastiovy kledby očistil. Pozval Judištěru, aby se několik dní zdržel v jeho sídle na vrcholu hory a sdělil pánovcům nejnovější zprávy o Arjunovi, který teď pobývá v nebi a o tom, že se již brzy vrátí. Potom se znovu vrátil k Bímovi a řekl. O judištero, měl bys zajistit, aby tvůj bratr nedával průchod své prchlivosti příliš často. Pokud neskrotíš jeho vznětlivost, dříve či později ti to způsobí problémy. Píma sklonil zbraně a pokonil se kuvérovi, který mu požehnal. Nechť zničíš píchu svých nepřátel a zvětšíš radost svých přátel. Kuvéra se s pánovci rozloučil a kočár ho vynesla vysoko na oblohu. Jeho společníci, Jakšové a Rákšasové ho následovali. Někteří letěli sami a jiní v drahokami zdobených dopravních prostředcích s jemně vyšívanými poruškami. Těla bojovníků zabitých bímů byla odstraněna a bratři zůstali na vrcholu hory, kde je obsluhovali a uctívali Jakšové.